Povestea vieții mele, pista 49. Iași, sâmbătă 30 aprilie, 13 mai 1917. În sfârșit, o lungă scrisoare de la Adăchi, o scrisoare tragică, o scrisoare care îți inima, o scrisoare chinuitoare și plină de cea mai neagră disperare și cea mai adâncă și desnăjduită durere. Totdeauna mă sem că așa se va întâmpla cu ea și totuși speram, în ciuda desnăjduitului, că n-avea să ajungă aici. O scrisoare îngrozitoare, plină de o nemângăiată suferință, crâncenă și înfiorătoare în amărăciunea nemărginită. Dachii nu putea decât să sufere astfel, căci cei i mai rămăsese? Cum zicea și ea, nici mândrie, nici speranță, nici bani, nici viitor, iar scumpul trecut fusese animicit de către cumplitele vremuri de azi. Nimic n-a mai rămas, nimic, și eu nu mă pot duce la ea. Nu-i pot fi de niciun folos, de niciun ajutor, de nicio mângâiere. Cum aș putea eu, regină, să plec azi în Rusia sau să trimit pe cineva de-al meu? Biata, mândra și măreața dăchii. De ce a trebuit ca viața ei să fie cum mâie și fața, tragică? Dar poate că nu acesta e sfârșitul. Știe oare cineva ce se mai poate întâmpla? Și drept culme a tuturor necazurilor, așteaptă acum un copil și n-are pregătită nici rufăria pentru el. Printr-un noroc neașteptat s-a întâmplat să am la mine rufăria lui Milcea. Trebuie să găsesc un mijloc să-i o trimit. Scrisoarea lui Dăchi mi adusese marșal. Îl rugai să încerce să mai vadă dacă se putea. Fusese adânc mișcat și turburat când găsise pe această femeie mândră și vitează într-o situație atât de cumplită. Vorbea cu indignare înverșunată despre întâmplările din Rusia. E foarte greu pentru oricine să se ducă să vadă pe Dăchi sau pe vreun alt membru al familiei imperiale. Dar dăchii mi-a scris că și Brătianu și Diamandi s-au purtat foarte frumos față de ei. Orice oră de răgas care îmi rămâne o întrebuințez scriindu-mi cartea țara mea. Iași, marți, 9, 22 mai 1917 Am petrecut o dimineață liniștită și am avut în sfârșit vreme să scriu netulburată. Scriu pentru zialului Iorga o serie de articole în care descriu o parte din țara noastră, acum sub stăpânirea dușmanilor. Mai târziu le voi aduna în volum. Nu-mi trecea prin gând că poporul meu va fi atât de înduioșat, pentru că descriu cu așa dragoste țara lui. Se pare că aceasta îi mișcă pe toți până în suflet. În timpul de față, articolele mele sunt foarte prețuite și de ce n-aș face o plăcere atâta atât timp cât pot? Dar nu mi-aș fi închipuit odată cu capul că voi putea eu un timp de război să scriu pentru ziarul lui orga articole pe care lumea toată le va socoti cât se poate de bune. Eu, care niciodată nu scrisesem și care, la drept vorbind, aveam o idee prea puțin bună despre darurile mele intelectuale. E bine, se vede că în ziua de azi se întâmplă multe lucruri neașteptate. Tot atât de neașteptat e faptul că trimit în fiecare zi pâinea albă domnului profesor Iorga, a cărui sănătate nu se prea învoiește cu pâinea neagră. În legătură cu ajutorul material dat de regină în timpul foametei din Iași, 1917, în memoriile lui Nicolae Iorga întâlnim următoarea precizare. Regina are bunătatea să-mi aducă aminte de ziua mea de naștere. Trimite pe prințul Nicolae și pe Denis să mă felicite și-mi face bine venitul dar al unei cantități de zahăr. Volumul 1, pagina 34 De va timp sunt privite acum găduință de acest mare om. Să vedem cât va ține și asta. Îndată după dejun, carul și cu mine, însoțiți de și noștri militari, am plecat spre depărtatul sat Voinești, unde micul doctor Umber își vede cu atâta hărnicie de treabă. E un om plin de însuflețire și ultima mea vizită acolo îi prinsese în inimă dorința de a face tot ce putea pentru soldații mei. Spitalul lui e instalat într-un soi de hambar mare și totul se face cu multă grijă și chipzuală. E un spital numai pentru tifici și ceea ce m-a mișcat mai mult a fost faptul că cel mai greu bolnav dintre toți a întors capul ca să-mi spună cât de bine îl îngrijește doctorul. Bucuria ce o simțeau de a mă avea printre ei era vădită. S-a dat acestui spital numele meu și au atârnat la locul de cinste portretul împodobit cu flori ca o icoană. Numele Regina Maria era tipărit până și pe foile sanitare de la capul bolnavilor în găseam numele. Am luat obiceiul de a păși foarte încet prin sălile bolnavilor, așa încât să nu li se pară când fac vizita în grabă. Lucru ciudat, până și cei ce sunt în delir mă cheamă, parcă m-ar recunoaște instinctiv. Acest fapt mă umple totdeauna de o mirare îndoioșată. Doctorii au încercat adesea să mă convingă să port mănuși de cauciuc în umbru printre bolnavi de tifos, dar eu mă împotrivesc pentru că toți soldații îmi sărută dreapta și nu pot să le dau să sărute o mănușe de cauciuc. M-am întors acasă târziu, după ce îmi făcusem datoria din plin. Ceea ce azi n-a fost tocmai ușor, fiindcă mă dorea grozav capul, iar zdruncinăturile drumului m-au obosit mult. Lăsai provizii pentru spital și pentru doctor și ofițeri mici daruri ca amintire. Încercai să mă odihnesc bietul cap, dar nu mă pot liniști. Sunt prea multe lucruri la care mă gândesc și care mă îngrijorează. După prânz găsi chiar puterea să joc cărți cu copiii. Iași, Miercuri 10, 23 mai 1917 10 mai, ziua noastră națională. Câte amintiri îmi revin în minte. Mulți ani din tinerețea mea, ani în care rând pe rând îmi pregăteam cele mai alese podoabe, pentru această zi, ca să mă înfățișez poporului nostru cum îmi dea mai bine. Îmi aminti de bătrânul Unchiu și Aunti, de copiii mei la diferite vârste, în haine de sărbătoare și plin de însuflețire. Aveam obiceiul să iau cu mine să vadă parada chiar când erau mici de tot. Era o zi de strălucire pentru îngrijitoarele lor, bătrânele Green și Woodfield. Numai mititelul Mircea n-a fost niciodată cu noi, doarece trebuie să mărturisesc, avea o fire schimbătoare și nu mă putea bizui că se va purta bine Mircea era un băiețaș neastâmpărat Nu mai e neastâmpărat Acum băiețașul zace liniștit și tărcut în mormântul lui Dincolo de linia de foc și nu știe că azi e 10 mai Ce-o fi făcând bietul nostru București în această zi? Care vor fi gândurile, speranțele și desnădejdile locuitorilor lui? Care dintre noi se va mai întoarce acolo? Și dacă ne vom mai întoarce, ce vom găsi? Aici, ziua de 10 mai, a fost o zi îndurășătoare, plină de adâncă zguduire sufletească. La ora 10 am plecat pe câmpul de aviație, unde s-a oficiat întâi o slujbă religioasă. Noi stăm în mijlocul câmpului, înconjurați de toate trupele. Nando decoră mai mulți ofițeri și câteva steaguri. După aceasta, veni defilarea și apoi începură soldații să joace dansuri naționale. Toată ceremonia era cu atât mai îndoioșătoare cu cât ne gândeam toți că cea mai mare parte din acești soldați înfruntaseră focul și că erau rămășițele unei armate care la început fusese îndoit de numeroasă. Aceștia erau cei ce răzbiseră prin pomenitele greutăți, lipsuri și mizerii ale acestei ierni. Mai erau și recruții foarte tineri din acest an. Ceea ce aveam sub ochii noștri înfățișa strădania fără seamăn, cu care încercam să reclădim o armată nouă, în împrejurări nemai auzit de grele. Te simțeai îndurășat, mai ales când te gândeai la miile și miile de tineri care zăceau sub pământ, secerați de foc, de boală și de foame. Iarna din anul trecut mi se redeștepta aminte ca un vis rău care aproape pentru cea închipuirea omenească. Să ne ferească Dumnezeu să mai avem de trăit o iarnă ca aceea. Înainte să părăsim câmpul, ne-au făcut trupele o nespus de însuflețită ovație. Regele și cu mine stăm în picioare, în automobil, ca să fim văzuți de toți. Se repezeau spre noi cu miile, își aruncau în sus chipiurile sau le înfigeau în vârful baionetei și le fruturau deasupra capetelor. Năvălise asupra lor un val puternic de entuziasm. Scena întreagă a ținut mai bine de trei ore. Vremea era Dumnezească, cerul albastru, plin de soare și totodată răcoros. Când ajunse acasă, descoperi că mi se pârlise gâtul atât de tare, încât era acoperit cu marbășici albe. Același lucru se întâmplase și lui Minion. Nu ne dăduse în seama că era soarele atât de tare. După dejun a fost o reprezentație la teatru cu nemaipomenit entuziasm și manifestări de dragoste pentru noi. Sala era plină de soldați și de ofițeri. La sfârșit au cântat toți în cor imnul național. Suntem fericiți și înduioșați când vedem cât de mare popularitatea dobândită de Nando. În ciuda înfrângerilor de pe câmpul de luptă, el e acum iubit și prețuit de poporul său. Au înțeles în sfârșit câte lor de cinstit și de leal. Chipul în care a împărtășit cu ei toate nenorocirile, fără tânguire, i-a câștigat dragostea inimilor. Eu eram iubită de popor și înainte, așa încât deosebirea nu era prea vădită, dar în ceea ce-l privește pe Nando, simțămintele poporului față de el s-au schimbat cu desăvârșire. Bietul meu Balif era încă prea bolnav ca să poată fi cu noi în această dimineață. M-am dus să-l văd pe neașteptate. Are încă mari dureri, dar nu mai stă culcat. Balif e un om ciudat. Niciodată, niciodată nu m-a lăsat să viu să-l văd când zicea bolnav. Su cuvânt că o regină nu poate să viziteze pe unul dintre servitorii săi Și dacă voiam eu să-l văd, va porunci să fie adus în fața mea și pus în picioare rezemat de perete Căci nu mă putea primi decât stând în picioare Puțini oameni din ziua de azi au astfel de principii Odată cu primăvara s-a născut în noi un sentiment de rennoire. Iarna adăugase grozăvia ei pe lângă celelalte necazuri ale noastre Soarele calde era ca o minune și făcea mult bine tuturor. Nu încetam de a vizita lagărele noastre de convalescenți și îmi puteam da seama cum treptat-treptat se tărau spre viață acele ființe scheletice cu pielea ca de ceară. Uneori mă așezam cu dânsii pe treapta barăcilor de lemn, lăsam soarele să se reverse peste noi și vorbeam cu ei despre nădejdire noastre. Peste tot eram primită cu drag și ivirea mea, aici și colo, printre bolnavi, Ajunsese ceva cu totul firesc. Niciodată nu întrebam dacă sunt civili sau militari. Erau poporul meu și priviseră moartea în față, iar eu eram mama, nume nedeslușit însă a tot cuprinzător, care nu mai avea nevoie de lămuriri. A venit colonelul Thompson să-și i-a rămas bun de la noi. Fusese înaintat general și rechemat în Anglia. Pierdeam prin plecarea lui un bun prieten... El înțelesese suferințele noastre și găsea că nu am fost tratați după cum se cuvenea. Thomson are un fel al lui foarte ciudat de a privi lucrurile și, de asemenea, un chip curios de a le exprima în cuvinte. Simțeam că România va avea totdeauna în Thompson un apărător. Îi părea rău că era nevoie să ne părăsească, tocmai în clipa când aveam de înfruntat Marea Primejdia Rusiei. Veștile de la Salonic nu erau nici cele mai îmbucurătoare. În orice parte ne întoarcem tot primejdie. Iași, luni, 15-28 mai 1917. Nichi și cu mine am petrecut după amiaza învățând pe convalescenții din căsuța de odihnă înființată de mine să joace halma, table și alte jocuri ce mi s-au trimis din Anglia pentru soldați. Nichi învață un grup, iar eu pe celălalt. Seara a fost un prânz în casa regelui în cinstea lui Albert Toma. Albert Thomas, 1878-1932, om politic francez, de orientare socialistă, ministru al Departamentului Apărării Naționale, 1910-1917. Un prânz dintre cele mari, cu toți miniștri antante și câțiva dintre ai noștri. Românii iubesc Franța. Îndată ce se ivește un francez, toată lumea se însuflețește și simpatia adânc simțită dobară orice îngrădire. În deopște, primirile făcute străinilor sunt întrucât vaticluite dinainte, însuflețirea e mai mult sau mai puțin spontană și în bună parte izborâtă din curiozitate. Sosirea unui francez însă scoate la iveală o izbucnire de bucurie și de înfrigurare, care vine în chip drept din inimă. Albert Thomas a avut un deosebit succes. E un omuleț rotunjor și nostim, cu părciufuli și ochelari și împodobit cu o barbă arămie, care se sfârșește în niște fi nespus de ciudați. Nu știu ce s-au făcut dinții lui, dar se pare că nu mai are decât unul în față și când vorbește scoate înainte buza de jos, ca un copil când e îmbufnat. Și slavă domnului de vorbi știe să vorbească. Toată lumea, bineînțeles, era în toaletă de gală, dar el rămăsese într-un sac cu și era un oaspete cât se poate de nepotrivit cu masa unui rege. Era așezat lângă mine și trebuie să mărturisesc că am petrecut minunat de bine. Nu era numai interesant, ci totodată și hazdiu, iar vorbele lui curgeau ca neva unui râu. Știe să discute orice subiect și poate îmbrăca povestirea cea mai nensemnată în cuvintele cele mai potrivite, de un has căruia nu-i puteai rezista. Toată lumea în jurul mesei se distra nespus. Fiecare se simțea cuprins de interes, ba chiar cam atâțat. Această ființă scundă, cu fața roșie și părul ciufulit, înfățișează pe omul de azi, poate pe cel de mâine. E tipul omului din popor care nu mai prinde deșteptăciune a ajuns unde se află. În criza prin care trec acum viețile tuturor, ar putea fi de mare ajutor țării noastre. Pare cât se poate de binevoitor și se poartă cu noi parcă l-am fi cunoscut de când lumea. S-a împrietenit mai ales cu Carul și ne asigură că vrea să-l ia cu el în Franța. Se arate tot ce trebuie văzut și apoi să-l trimită în cu baterii de artilerie grea și o escadrilă de aeroplane, modelul cel mai nou. Carol, de când era mic, a arătat multă dragoste pentru tot ce era francez. Așadar, dorea neapărat să primească această propunere. A fost o seară interesantă și plină de haz. Eu găseam o plăcere deosebită, studiind toate fețele din jurul mesei. Era netăgăduit o mare însuflețire în atmosferă și o nelămurită de nădejde. Albert Toma e găzduit de mitropolit și ne povesti cu mult has, primirea ce o făcuse părintele bisericii, primire ce se sfârșise printr-o sărutare pe gură. Toma are un râs al lui care izbucnește fără cea mai mică stăpânire, devenind molipsitor. Pare a se bucura de propria lui elocință, cum se bucură o femeie de frumusețea ei. Când m-am dus la culcare, nu mă simțeam prea bine. Am o nevralgie în brațul stâng. E foarte supărătoare și nu poate fi trecută cu vederea. Iași, 17.30 mai 1917 Azi dimineața am primit pe Clodanei, care îl însoțește peste tot pe Toma. Clodanei, Jean șofer, 1858-1931, scriitor și ziarist, autor de note de drum. Din călătoriile efectuate în timpul primului război mondial, va scrie reportaje de mare succes despre Rusia, precum și romanele Ariena, tânăra rusoaică și când se cutremură pământul. Romanul său "Mailing" 1930, s-a bucurat de o extraordinară răspândire. Cu mulți ani în urmă, făcuse o călătorie cu automobilul în Persia, cu Marta și Simca și au străbătut țări aproape fără drumuri. Convorbirea cu ele e foarte plăcută și tot ce ne-a povestit despre Rusia era cât se poate de interesant, deoarece a stat acolo mai mulți ani și apoi vorbește bine și curgător cu ca mai toți francezii. seara te luai cu mine pe Iren Procopiu ca să vizităm două sate, unde au fost încatiluite în timpul ienii două regimente. Bieții oameni erau lipsiți de orice mijloc de comunicație și în timpul când bântuia mai tare tifosul, mortalitatea între ei a fost grozavă. Am fost rugată să vin să văd cimitirul în care erau îngropați soldații, căci mi se spusese că era un loc foarte frumos și, în adevăr, așa era. Cimitirul se afla pe deal în dosul unei vechi mănăstiri, umbrit de niște alun bătrâni. Toți erau înfloriți. Întreg văzduhul era plin de mireasma salcâmilor, care acum sunt în floare. Bătrânul preot îmi arătă împrejurimile, îi părea bine să mă vadă și era plin de dorința de a-mi povesti toată durerea la care fusese martor. Își cerea mereu iertare pentru crucile de pe morminte, care nu erau așezate în șiruri regulate, dar ne spuse că ea n așa de aspră și pământul atât de înghețat, încât gropile erau greu de săpat. Vedeți," zicea el, au murit atâția, iar cei care s-au vindecat erau atât de slabi încât foarte adesea morții zăceau în șiruri lungi, până să-i putem îngropa." Din fericire era foarte frig, iar eu eram mereu lângă ei citindu-le rugăciuni m am mâhnit mult să văd murind atâția băieți tineri, erau și doctorii bolnavi, adăugă el, așa încât nu rămăsese nimeni care să vadă de cei molipsiți, și apoi erau așa de mulți, înghesuiți în colibele țăranilor, iar aceștia trebuiau și ei să trăiască undeva. Bătrânul vorbea foarte simplu, fără a apăsa pe vreun cuvânt, era și el țăran și avea ceva din stoicismul plugarului, iar ochii lui păreau că nu văd lucrurile la care se uită. Chiar lângă biserică era un tei uriaș, aproape înflorit. În jurul lui bâzeiau mii de albine. Căldura era apăsătoare, însă în biserică era foarte răcoare. Acolo se găsea o piatră prea frumos dăltuită, pe mormântul voivodului Barnovski. Miron Barnovski, domn al Moldovei, 1626-1629 și 1633. M-a uimit mai ales deosebitea frumusețe a izbodului, care amintea un desen persan, cu flori ce se înălțau ca o țâșnire de apă dintr-un vas cu gâtul lung. La urmă mi-am luat rămas bun de la bătrânul preot și plecar însă vizităm al sat depărtat, unde erau încartiduiți cu regimentele lor câțiva ofițeri, prieteni de-ai Irenei. Ne duseră într-un loc frumos, sub un nuc imens, de unde se deschidea o priveliște largă și întinsă. Acolo își să pasă răi o masă ca Printre ofițeri era și tânărul Ferechide și el cu simțul lui estetic împodobise masa cu ale țărănești, pline de stânjenii galbeni de baltă și de trandafiri sălbatici. Mi s-a oferit chiar o ceașcă de ceai foarte bun și lucru și mai neașteptat, pezmeți cu gust de enupăr, o bunătate din care nu mai gustasem de veacuri. Au fost o odihnitoare cele petrecute sub nucul bătrân, dar a trebuit să plec în grabă, căci mă așteptau să iau masa cei de acasă. Impresia plăcută ce mi-a lăsat ceaiul luat sub bătrânul nuc, nu o voi uita niciodată. Mă depărta parcă de vâltoarea orașului. De altfel, azi, din fiecare lucru se desprinde o milasmă de nădejde proaspătă. Drumul până la Iași a fost și el foarte frumos. Soarele la asfințit părea o minge roșie, care se cufunda ca într-o mlaștină imensă, iar în depărtare abia se zăreau dealurile întunecoase. Zori să ajung cât puteam de repede, ceea ce nu prea era ușor pe drumurile pline de gropi, dar de trebuia să fiu acasă la ora hotărâtă, fiindcă poftisem la masă pe Albert-o ma. Nando se întorsese foarte vesel de pe front și era mulțumit de tot ce văzuse. Într-adevăr, deprimarea care ne strivea aproape dispăruse. Masa noastră a fost cât se poate de veselă, aveam iar pe Toma lângă mine, iar de partea cealaltă un ofițer din suita lui. Albert Toma ne-a desfătat cu povestirile lui și după cină ne așezarăm toți în jurul unei mese, având în mijlocul nostru pe acest omuleț rotunjor și plin de duh, care se purta parcă ar fi făcut parte din familia noastră, așa încât copiilor le venea să zică unchiul Toma. Cine și-ar fi închipuit acum câteva vreme că aveam să stăm astfel în jurul mesei cu ministrul socialist al Franței la Departamentul Apărării Naționale? Mi se pare că am câștigat prietenia și că a înțeles și el sforțările făcute de biata noastră țară cotropită, care se afla în grea cumpănă. Albert Toma se simțea atât de fericit în cercul familiei noastre, încât cu mare greutate îl puturăm în via să nu-și piardă trenul care trebuia să plece la ora hotărâtă. Iași, vineri 19 mai, 1 iunie 1917 Azi am primit pe un omulesc de toată Nostimada, care nu vrea să fie socotit de Tevreu, și care mi-a adus 5.000 de franci și mi-a promis în ziua de duminică o mie de ouă pentru spitalele mele. După dejun am plecat cu minion, prințul Știrbei și maiorul Georgescu la Adobrovăț, unul din domeniile Coroanei. Drumul trece prin păduri de toată frumusețea, dar e lung și neînchipuit de rău. Știrbei, care e administratorul domeniilor Coroanei, trebuia să facă acolo o inspecție, iar eu mă duceam să văd spitalele și soldații. Când ajunsă soldații pe care venisem să-i inspectez făceau exerciții militare în pădure. Fură chemați prin sunete de goană și alergară toți către noi. A fost o priveliște frumoasă. Odată toți adunați și înșirați într-un imens pătrat, minun și cu mine ne-am îndreptat spre Careu, din direcția opusă, și am fost primite cu imnul național cântat în cor de întregul regiment. A fost ceva atât de zguduitor încât inimene începură să ne bată mai tare de emoție. Colonelul care comanda regimentul, renumit pentru faptele sale, a fost decorat cu medalia Mihai Viteazul, cea mai înaltă distinție de război. Îl rugai să spună oamenilor lui că știam prin ce suferințe au trecut, regimentul suferise îngrozitor în timpul iernii și mulți muriseră, și că venise să văd cu ochii mei dacă erau sănătoși și că întotdeauna le purtase îngrija dar nu puteam să ajung până la ei din pricina zăpezii. Doream să știe cât le eram de recunoscătoare pentru vitejia și abnegația lor. Colonelul repetă cu glas tare fiecare cuvânt al meu, după care se înălțară urale puternice. Soldații își aruncau în sus capela și o prindeau în vârful baionetei, acesta fiind felul în care își arătau în sufletirea. Când plecai, tot regimentul se ținu după mine, umplând văzduhul cu urale puternice, de când muzicile cântau. Toate astea se desfășurau într-un cadru foarte frumos, cu dealuri și păduri înverzite. A fost una din primirile militare, cele mai frumoase și spontane, ce mi s-au făcut vreodată. Bineînțeles, vizitai și spitalul. E bine orânduit, curat și din fericire pe jumătate gol. Când am ieșit din spital, începuse să plouă. Ploaia ținut vreo 10 minute, așa încât praful fus spălat de pe șosea. A fost o mare ușurare, fiindcă tot timpul drumului, praful ne înnăbușa. Am avut și noi odată o șosea încântător de netedă, făcută de domeniul coroanei, dar, din nefericire, acest drum era prea scurt. După ploaie, vremea devenise nespus de plăcută, iar pomii spălați de praf în au priveliștea. Aveam de gând să ne întoarcem acasă pe alt drum, dar greșirăm și ne-am pomenit tot pe șoseaua care ne zdruncinase, ceea ce a fost foarte neplăcut. Totuși ne-am oprit să cinăm într-un colț foarte frumos al pădurii. Din când în când iar ploaia, așa încât aerul să răcise de-a binelea. Ajuns acasă pe la 10 seara. Netăgăduit, acest colț de țară e cât se poate de frumos, cu codrii aproape neumblați, dar drumurile sunt îngrozitoare. Treceam acum printr-o perioadă mai liniștită și cu toate că veștile din Rusia erau tot grozave, nu mai eram atât de îngrijorați timpul cald de micșorane cazurile Și ni se părea că suntem mai puțin asupriți Diferitele mele organizări Pentru combaterea bolilor și a lipsurilor Au început să dea roade cât se poate de bune Alegerea lui mamule a fusese foarte nimerită Iar el pe se dovedise cât se poate de destoinic E un om stăpân pe sine Nu se lasă niciodată târât de vreo emoție Și fiind foarte chipzuit Mă socotea pe mine prea darnică Începui să împart ajutoare și evreilor săraci, că și mișunau de evrei nevoiași Îmi făcusem rost de mari depozite de provizii și mamule le împărțea foarte sistematic Împotrivindu-se adesea altruismului meu nemărginit Jurnalul meu e plin de toate aceste împărțiri de daruri cu care îmi petreceam zilele Găsesc de prisos să le înșir pe toate și de aceea transcriu numai unele pagini în fiecare zi mă duceam la câte un spital, dar mă interesa în mod deosebit spitalul de tuberculoși. E mai trist și mai dureros decât toate celelalte. Vizitele mele erau foarte dese și de câte ori că provizii mai îmbelșugate, mă duceam în acel locaș al durerii și le împărțeam cu mâna mea. Era o sală pentru cazurile disperate. Acolo eram așteptată cu o aprinsă nerăbdare care sângea inima. Nu puteam face nimic pentru ei, decât să le dau, prin prezența mea, impresia că nu sunt cu totul părăsiți. Mă obișnuisem cu aceste priveliști de o nespusă tristețe, dar inima mea nu se atrofiase și toată energia și ostenela mea mi se îndreptau spre un singur țel, ajutorul lor. Veni vestea că rușii de pe front au început iar să lupte, ni s-a spus că au avut nu știu unde o Toate astea însă erau foarte nesigure, vremea se făcea tot mai caldă. Ea și erau plini de praf, așadar, hotărâi să trimit pe Ileana la țară pentru va timp și primi pentru ea invitația bătrânului prinț Ghica Deleni. Pe minion o trimisei la spitalul Sibilei, la Ghidigeni, unde se simțea foarte fericită și muncea cât se poate de bine. Regele trecea prin tot felul de necazuri, cu încercarea de a alcătui un guvern de coaliție. În această strădanie era ajutat cu credință de prințul Știrbei. Multe discuții și dezbateri se desfășurau în camera mea și oftam cu toții văzând cât de certăreți sunt politicienii. Pentru regi, ei sunt cea mai dureroasă încercare. Iași, 8-21 iunie 1917. dimineață agitată. Defilarea și depunerea jurământului de către soldații transilvaneni luați de la austriaci, care fusese prizonieri în Rusia. Acum au fost liberați și li s-a îngăduit să vină să lupte pentru noi. A fost o ceremonie frumoasă și impresionantă, care ne mișcă până în suflet și ne-a lacrimi la în ochi. Era o ceată de oameni voinici, bine îmbrăcați și plini de entuziasm. Ca de obicei, mai întâi trecurăm de-a lungul frontului lor, după aceea urmăm o slujbă religioasă, în timpul căreia se depuse jurământul și apoi cântară toți împreună imnul național și alte cântece patriotice, la urmă de filară în fața regelui, în mijlocul uralelor mulțimii. Vremea era strălucită, însă grozav de călduroasă. Regele rămase să ia masa împreună cu regimentul, sub soarele arzător, când se ne povesti cât îl supărase căldura. La șase și un sfert, trecură în pas de marș, prin fața casei mele, toate trupele transilvanene, făcându-mi ovații puternice. Alergai la marginea grădinii și stătui în picioare în automobil ca să le primesc uralele și dovezile de devotament. Se răspândise peste tot o atmosferă de nemaipomenită în sufletire și de entuziasm. Vederea acestor ardeleni, care vor lupta în rând cu noi, pentru același ideal, ne umplu inimile de nădejde. Ei sunt o parte din marele vis pentru care luptăm. Mulți dintre ai noștri pășeau alături de ei. Am recunoscut printre ei câțiva prieteni care îi în urale din toate puterile. Îmi aruncau flori în trecere, iar eu le aruncam la rândul soldaților. Apoi dispărură în zare. Mă îmbrăcai în grabă să fac o plimbare călare și luai cu mine pe minion. case în calul numit Ardeal, drumul era cât se poate de bun, celul foarte întunecat, prevestea însă furtună, încât plimbarea noastră era socotită o nebunie. Dar nu ne apucă proaia și ne bucurarăm de o răcoreală binefăcătoare. Uneori treceam prin pajiști cu iarba înaltă până la genunchi, plină de flori de câmp, de toate culorile. Totul era proaspăt, înviorat și verde, după proaia căzută de curând. Plimbarea noastră a fost o adevărată fericire. Iași, 14-27 iunie 1917 Ca de obicei, mi-am întrebuințat dimineața vizitând în spitalele. Numărul tuberculoșilor e foarte mare. Fac tot ce pot pentru ei și încerc să-i supraalimentez, mai ales pe cei ce pot fi salvați. Petrec însă multă vreme printre cazurile desnădăjduite, căci starea lor este atât de îngrozitoare. Spitalul acesta e cel mai impresionant din toate spitalele mele. El a primit vești despre doctorul Campbell, care lucra alături de doctorul Armstrong în spitalul maruchei. Se pare că i s-a infectat un deget și toți sunt foarte îngrijorați din această pricină. Miss Mine, guvernanta a mele care lucrează alături de el, e cât se poate de tulburată. În drum spre casă m-am oprit la spital ca să întreb cum îi mai este, tocmai când primeam trista veste că murise. Era tânăr, abia de 30 de ani. Trecuse prin toată campania de tifos din Siberia, luptase împreună cu noi contra tifosului, aici și în Rusia, și acum murea din pricina unui deget infectat. Așa e soarta. Iași, joi 15-28 iunie 1917. M-am dus azi de dimineață cu minion să duc decorația pe care mi o dăduse regele pentru bietul Campbell. I-am prins-o chiar eu pe piept. Era acoperit de flori, iar chipul frumos era învelit cu o pânză. Trebuia să se facă astfel, căci, după cum îmi spusese prietenul lui Armstrong, chipul lui era grozav de desfigurat. Bineînțeles, nu cerui să-l descopere. În spital, toți erau așa de mândri de fața lui frumoasă, încât era mai bine să-și amintească de el așa cum fusese în viață. Toți cei care au lucrat alături de el îl iubeau din toată inima. La dejun am avut pe nimeni și, dată ce am mâncat, am plecat la Ruginoasa și la Pașcani. Era cald, însă căldura era suportabilă. Drumul se făcuse prin nu știu ce minune mult mai bun și peste tot erau flori de câmp. Pe alocuri creșteau atât de multe încât câmpul și drumurile păreau niște covoare colorate, niște întinderi mari de albastru, de liliaciu și de galben. Am ajuns la Ruginoasa după vreo oră și jumătate și ne-am plimbat prin spital și nenumăratele corturi răspândite peste tot în frumosul parc. Castelul, fost a reședință de vară a lui Cuza, era zidit într-un fals stil gotic, cât se poate de urât și vopsit în culoare cenușie deschisă. Camerele însă sunt de proporții frumoase și foarte răcoroase. Mi-era foarte cald și m-am obosit mult, aplecându-mă să intru în toate corturile. Tânărul doctor Leonte, e șeful spitalului, care aparține crucii roșii. Se pare că lucrează cu multă destoinicie. Înainte de a pleca, vizitai biserica în care e îngropat cuza. Alexandru Ioan Cuza, 1820-1873, primul domnitor al Principatelor Unite, 1859-1862, și al statului național român, 1862-1866. Ca domnitor al Principatelor Unite a realizat schimbări structurale pe plan social-economic, reforma agrară din 1864 și politic, Consolidând unirea și autonomia statului național român În timpul domniei lui punându-se bazele dezvoltării României moderne A fost să abdice în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866 Erau cu mine Elisabeta și Mignon, precum și colonelul Balif Întremat acum de-a de și foarte bine dispus Când Balif e plin de voie bună, e în stare să facă orice E foarte spiritual și gata să se lase târât de cele mai neașteptate îmbolduri ale mele. Plecară-mă pripă de la Ruginoasa și zoriră pe drumul către Pașcani, unde voiam să dau ochii cu doctorul francez Fereirol, care se lupta să vitejește în acest colț uitat de lume cu tifosul, cu nenumărate greutăți și fără ajutorul nimănui. Orașul pașcani e minunat așezat. Într-un punct de unde se vede tot orașul, Prințesa Marie Moruzi are un foarte frumos conac bătrânesc cu un cerdac cu stâlpi de piatră sculptată, la fel cu cel de la Mogoșoaia. Marie Moruzi, mama istoricului Gheorghe I. Brătianu. Ferreirol lipsea de la spital, dar ni se spuse că era la Brătești, o mică mănăstire încântătoare din apropiere, pe care el o transformă în casă de odihnă pentru convalescenți. Îl în foarte mirat și bucuros de venirea noastră și încă și mai bucuros când îi spuseră că am venit atâta drum, anume să-l vedem. Fusese așa de puțin ajutat și încurajat, încât aceasta îi se păru o veste bună, aproape de necrezut, mai ales când îi spusei că eram gata să-i trimit provizii și orice ar mai trebui. Brăteștii sunt în adevăr un loc șor minunat, așezat printre crânguri și livezi. E tocmai cadrul în care mi-ar fi drag să trăiesc. Acolo găsirem câteva doamne refugiate. Pline de bucuria de a ne vedea, ne duseră într-un colț încântător, între brazi, lângă un izvor de apă limpede, iar bolnavii se împrăștiară prin pădure să ne culeagă mari mănunchiuri de clopoței albaștri. Trebuie să mărturisesc că acest loc m-a ispitit mai mult care ședință de vară decât toate casele frumoase ce mi-au fost propuse. Ea prinde un farmec împenez care te covârșește. Îmi plac mult rivezile. O lună de odihnă petrecută aici ar fi ceva ideal, dar bineînțeles aceasta nu va fi cu putință. N-am îndrăznit să întârziem prea mult, căci mai aveam de vizitat și alte spitale. Bunul Fereirol ne rugă să ne oprim în drum la un spital mai mic, dirijat de niște rusoice care i-au fost de mare ajutor în timpul grozavei ierni. Aici găsiră vreo 5-6 doamne, foarte primitoare și bune, care au fost încântate să ne vadă și cu care ne-am putut înțelege jumătate în Franzuzește. Jumătate în nemțește. Le-am împărțit câteva daruri, atât lor cât și bolnavilor Însoțite de binecuvântări și de toate florile ce au putut smulge din grădina lor sărăcăcioasă Plecar în pe la celelalte spitale ale lui Fereirol, așezate în împrejurimile gării Se făcuse târziu și cerul, până atunci foarte limpede, început să se acopere cu o ciudată culoare plumburie Care prevestea neapărat o furtună fără a ne speria, continuarăm să inspectăm restul spitalelor, care dădeau dovadă de muncă multă și grea, din partea bunului nostru doctor. Cerul se întuneca într-un chip de necrezut și se făcea din ce în ce mai negru. Întreaga zare era brăzdată de nenumărate fulgere. Totodată se întindea și o lumină nefirească, atât de puternică, încât preschimba în aur înflăcărat orice lucru pe care se revărsa. Era cel mai straniu și neobișnuit efect de lumină ce am văzut vreodată. Pe când treceam prin sările aproape întunecate, această ciudată strălucire acoperea toate lucrurile, însă numai de o parte, căci cealaltă ajunsese neagră ca cerneala. Ridicând capul pentru a privi afară, am văzut peretele casei din față luminat de flăcări aurii. Niciodată n-am mai văzut așa ceva. Fără a lua în seamă furtuna apropiată, cine amenința din toate părțile, ca învălirea unei oștiri barbare, am vizitat liniștită spital după spital, urmată de fiicele mele. Izbutirăm să ajungem până la cel din urmă pavilion, în care se făcuse însă atât de întuneric, încât treceam de la un pat la altul, urmată de cineva care ducea o lampă. Întâmplarea era stranie și te înfiora. În sfârșit veni flaia în puhoaie, în râuri și totodată se făcu întuneric săvârșit. Până să ajungem la mașină, furăm udate până la piele. Atunci hotărârăm să luăm masa la primar, unde locuia doctorul, în loc de a mânca undeva prin împrejurimi, cum fusese vorba. Spre mirarea noastră găsirăm o căsuță curată și îngrijită, cu o scară frumoasă ce ducea la catul de sus, și lucru și mai neașteptat, am fost întâmpinate aici de englezoaică. Primarul găzduia la el pe soția refugiată a unui doctor militar, care avea o fetiță cu o nursă engleză. Ele ne-au condus într-o daie frumușică și primitoare, unde ni se dădu apă de spălat și tot ce trebuia ca să ne aranjăm îmbrăcămintea. La capătul celălalt al camerei era culcată într-un pătuț alb o fetiță foarte dărgălașe, de vreo trei sau patru ani. Fetița se ridică și căscă ochii la noi și când i se spuse că eu eram regina, i se făcură ochii rotunzi de tot de uimire, Trebuie să îi se fi păruțe în mijlocul vreunui vis. Ca să-și dea seama mai târziu că într-adevăr nu visase, îi dădui o bombonieră cu pietre scumpe, pe care o purtam de obicei în poșeta mea. Odihnite și în prospătate, coborărăm la masă cu doctorul și doamna refugiată. Primarul lipsind de acasă, ei ne împrumutară masa lor, iar noi ne-am adus merindele. Colonelul meu era cât se poate de vesel, încât a fost un prânz foarte prietenesc rugară pe credinciosul rol să ne spună cu deamănântul tot ce trebuia, iar Balif însemnă toate pe o foaie de hârtie și făgădui că toate vor fi trimise în timpul cel mai scurt. Chiar în clipa când plecam, veni și primarul. După cum se pare, el este singurul filantrop din tot ținutul. un boga și tot timpul a ajutat pe doctor cât a putut. Plecar înspre casă destul de târziu. Floaia nu încetase, șoselele erau foarte alunecoase. Într-un rând, ne pomenirăm cu două roți într-un șanț și abia am reușit să ieșim de acolo. Ajunsese rămân cele din urmă la și după miezul nopții. Acum începu în sfârșit o epocă destul de liniștită, când spitalele erau mai mult goale. Diferitele mele organizații, fiind bine întocmite, își îndeplinau fără greutate munca lor folositoare, așa încât putui și eu să mă odihnesc puțin. Deși nu ne puteam duce nicăieri la țară să ne odihnim, fiindcă n-aveam unde, ieșeam mult cu automobilul, colindând în toate părțile și, din când în când, vizitam regimentele încartiruite în sate depărtate. Peste tot se simțea parcă o renaștere. Soldații scheletici începeau să semenea oameni în toată firea și fiecare regimen cultiva mari întinderi de legume ca să aibă provizii pentru iarna viitoare. Peste tot muncă înfrigurată, cu toate că aveam într-o parte grija a Rusiei și în cealaltă a Germanii, se răspândise în atmosferă un netăgăduit sentiment de nădejde. Cum sunt optimistă din fire, fui îndată pătrunsă până în inimă de acest sentiment, cu toate că era întemeiat numai pe așteptări șubrede. Inima omului însă e nespus de elastică și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a fost hărăzit acest răstind mai fericit, în care am putut aduna noi puteri. Începusem să îndrăgesc împrejurimile iașilor Au un farmec specific descoperea mici sate încântătoare Și mă înveseleam Când vedeam nalbele sădite de țărani În grădinițele lor Uneori aceste plante splendide Erau mai înalte decât colibele scunde Acoperite cu stuf Mai erau și lanul mar de floarea soarelui A cărei sămânță răspândea spre seară Un plăcut miros aromatic Erau minunat de frumoase Carol avea un Rolls-Royce cu mers repede și lin, în care mă plimba uneori în Amurg și mi-a rămas amintirea așteaptă ca am vis a unor drumuri fără sfârșit, care ne duceau spre niște sate părăsite, unde ne opream să dau zahăr și alte provizii femeilor și copiilor ce alergau în întâmpinarea noastră. Valea Jijiei și a Prutului, dincolo de ele începea Basarabia și dincolo de Basarabia-Rusia, cu amenințările ei îngrozitoare și tainele ei de nepătruns. te cuprindea un simțăm în ciudat să o știi atât de aproape. Făceam și lungi plimbări bărcălare și mă bucuram de lanurile de grâu și de berșugulor lor când dădeau un copt. Era un loc depărtat unde mă duceam mai des, un dâmp de pe care puteai privi la marți depărtări. De acolo de sus mă uitam departe în zare, cu impresia ciudată că priveam întreaga lume. Însă sub liniștea ce arătam, fierbea în mine o îngrijorare ascunsă în privința a tot ce avea să mai vină. Aveam un cal favorit numit grui sânger, era un murc pur sânge, dăruit pe vremuri de marghiloman. Această minunată ființă era mai mult decât un cal, era un prieten, și în aceste plimbări bărhi pensărate se părea că înfigurarea din mine trecea în vinele lui. Un splendid animal pe care l-am încălecat timp de 12 ani și care a fost calul pe care l-am iubit mai mult în toată viața mea.